Where did it go? de los míos se me pasa, si abres el corazón en mal momento va a dolerte más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte desesperándome he aprendido a encontrarme, a hacer de tripas corazón a no callarme, adaptarme a donde llegaba no se le voy a ir a la el chino que vende las mal. flores, he querido ser un nómada y vivir del viaje, ahora sé cuando pese a cargar con tu equipaje no dejó que los demás pongan sus condiciones mientras al trapo del negocio no hay negociaciones, aunque vivamos para compadre, tu mundo es tan distinto, el mío nace y muere en los paisajes que, que no, no pinto, pinto. Uh -huh. ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo, si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo? Dicen joder no es pa' tanto, hacen rap de vez en cuando, si me marcas me adelanto te cojo la espalda y marco uno más de tantos, ¿cuántos temas cientos? Te lo hago rápido, lento, por mí que no pase el tiempo, no hay que forzar esto, sale solo Chile La razón sobre la Tarima Killer como más simples que Reggie Miller rey rey más ba, ba, er, Herrengo dut arreratsoa eh sarrera Calendarios horarios sin tele ni diario vivos sin brújula ¿Cuánto es? Los nominales y ba. salarios y con jugó en el patio lo no paro hasta que batio. Aquí solo hay titulares no hace falta banquillo lo no hacemos a nominales solo hacemos tri billón Caixo eta ongetorriak berriro ere hemen Mirola irratean eh un puntu 7.5 ta de junta en jutenari eta gaurkoan ba gaude berriro ausokideaak saioarekin badakizue aurten hasi garela ba taldeak elkarrisketatzen eta bueno beraiek saioa egiten hemen Irola irratean modu batean ba e, iralako Movida ba, mundu Mundu Azorazabitzera eta Bilbora zabitzera eta bestean bebai ba Irola hemen auzoan dauden kolektiboen ganaba hurbiltzeko bebai dugu, ba erabili dugu espazio hau Ba, dakizue egiten dugula programa igandero, arratsaldeko saspiretan eta gaurkoan daukago gurekin hemen iralako presoen aldeko, taldeko kideak e, gaur daukate beraiek ba, ratutxo hau ba, hemen iralan zen mugitzen ari den kontatzeko eta bueno, e, represioaren inguroan bebai ba, aritxeko pizkat eta elkartasuna adirazteko bebai Borro bat erretzen den goen on Borratzean Zimarradona zara nigoi kotzea Fútbolan ona zara Rizboi da Berdu gugazte txea Fujeroan kapalumen ditale aurrera Hemen daude berriz inoiz ez ziren joan Galdetu bestela Madrid, Chile, Iruña, Portugal Eku batetik bestera ibiliba Eta, bueno, ba, lehen da bizi, ba, eskertuko diegu hemen iralako jendeari, ba, berriro ere egotea ba, hemen irola irratian, gure estudioan, kaixo arratsaldeon. Arratxaldeo Ez dakit haber nintxuten duzuen ondo, eta zueiz entzuten nintxuten zehizuen, baina, bueno, ikuste dut ahi eh, ondaterako dela Bueno, ba, hori, eskerrik asko edo etortxeagatik, eta, bueno, kontaiguzu zere karri duzuen gaurko zailorako Bueno, ba, sukesan duzuen besala, ba, lehenengo eta ben, ba, hori, e, ongi etorri irola irratira, es? FM-ko egun tasaspi.bostean dagoen gune askera, ez hau zoan. Ta, bueno, ta, ongi etorri iralako presuen aldeko taldeak egiten duen irratzaio honetara. Ta, bueno, ba, jakingo duzuen, es, ba, irratzaio hau eta gainontzeko guztia, bai, iralako, iralako, iralako guegunean deskargatzeko, entzuteko edo nahi duzuen erako. Da beraz ba hori, e, Irola Irratia.org elbidean eh, sartu eta jaso itsazue uin eta uin libre eta osasuntsu hauek zure gorputza eta burguinak eskertuko ditu eta bueno, ba aurreko irratazioan ba, Euskal preso politikoen inguruan luze hitz egin genuen eta antolatutako Pariseko manifara joateko deiak alusatu zuen, eta gaurkoan ba mobilizazio horren balorazioa eingo dugu beste sorpresa batzuen artean ta verás, ba haz dezagun ba gaurko programarekin el el Porcaro, jugado, jugado, la asamblea de Majaras. se ha reunido la asamblea de Majaras. ha decidido la asamblea de bajaras se ha reunido la asamblea de bajaras ha decidido mañana sol La asamblea de Májaras, ha decidido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, ha decidido. Mañana, sol y buen tiempo. Bueno, va ba, andugun besanla, ba, leñengo también, e, igual, e andoanik asaltu, asaltuko digu, gaurkoan, jorratuko ditugun ¿eh? Bueno, es andugun besanla, leñengo también, asaltuko digu, gaurkoan, jorratuko ditugun gaiak, ¿eh? Batezene, irrasteionetan, pariz inguruko... E, azken berri itsegingo dugu, azken berri buruz itsegingo dugu, eta horretarako ba, e, e, Parisen egindako martxat, espetxe martxa eta benduko bederatziko manifestazio horretan parte hartu zuten ba, usokide batzuekin egingo dugu berba, eta... Erobe bai, e, Itziar Plazari e, bizita egin ziote asteburu honetan, besteauso okide bat izango dugu bai horretan aritzeko eta kontatzeko bere beraren esperientzia eta azkenengoz ba urtarrilako urtarrilak 13 egin zen manifestazioaren buruzko valorazioa eta Madrilen egingo den manifa horretan ba ere itzi dugu arituko dugu Nos. Todo fue correcto. Éxito asegurado. Bueno, Andonnikike azaldu duen bezala bat, gaurkoan jorratuko du lehenengo gaia, Parisen inguruko bueno, Parisen egin, egin izandako manifestazioa izango da. eta bueno, ba, e, aurreko urteko azken hieta hilabe hilabete eta, ba, mugimendu eta mobilizazio esangguratuak eman izan dira ba, Estatu frantseseean, eta eandaako negoziazioa eta egindako lanari esker, badirudi, Gauzak lortzen ari direla, e, hurriak badira ere. Baina, bueno, ba, pauso hauek, herri e, presioari esker ematen ari dira direz, batez ba, ere bake hartiz haueen, implikazioari esker. Eta, ba, bide horretan eta Parisen egingo zen manifestazioa laguntzeko, sare, bagoaz eta etzerat elkarteek, espetxe bila antolatu zuten. Bertan Frantziako hogei espetxe bizitatu zituzten, ekimenez berdinak, bertan eginez ba elkarretarateak, Susan deiarekin eta abar. Ta bueno, ba gusti hori komentatzeko bertan egondako laguna dugu gaur gure artean, es? Ba, bueno, ongi etorri gure artera, es? Sirola irratira ekai. Bueno, ba, rastian. iguale hasiko gara elkarrizketarekin, es? Ba, horren inguruko galdera batzuk eh, prestatu ditugu gaurkoan. Ta bueno, ba, lehenengo ta hori, ba, ba, ba espetxe bira Ba, bueno esango, bueno, esango zuzuk, baino, ze plan zuen, e, ez, ba, zenbat espetxe eta zenbat egunetan izan zen? Ba, zuk aipatu bezala, e, etxerat, e, bagoaz eta zarek antratutako ekibien bat izan zen, e, non, estatu Fr frantziarrako hainbat espetxe bisitatu izan ziren, e, gehien bat e, mobilizazioaren arira, ez? E, deialdi, orokor bat, zegoen e, egina, Euskal Herri mailan e, manifestazio jendetzu bat e, sortzera bidean, E, eta e, horri begira, e, antolatu ziren e, hainbat ezpetsetan e, furgonekin eta e, martxa, Estatu Espainiarra osoa bentzear Eta guk egin izan genuna izan zen e, Azkenengo, azkenengo aztegurua eltzar segola zapatuan zen manifestazio jendetzua Ba, ostegunean egin genuna izan zen e, Egon dolaroge bat e, pertsona e, gerturatu datu Parise ingurura batu ginen e, martxa, martxa horrekin eta e, pues, rehuseko espetxean egin zen e, berbaldi bat e, bertan e, diputatu pare bat e, e, sartu ziren espetxera e, bertan zauden e, Euskal Preso ekin izategitera amaieran e, bertatik irten zirenean egin gintzuten prentxaren aurrean e, agerpen bat Eta agerpen horren ostean e, abiatu ginen e, apurka apurka, hiru eguneko agunek, bat izan zen, e, Paris inguruko espetxeak e, bisitatzen eta bertako presoi gure gure babesa helarazten Eta bos, a, izan zen, e, hori, egunean zeharre ibialdi luzeak edo, bueno, e, Ertainak, e, gutxu gara bere, espetxe-espetxe eta gero gabak igarotzen genituen e, bos, Bertan ingurunean zegoen e, polikiroldei batetan. Eta bueno, kontaigus iguale, zehozer, espetzean e, bueno, emandako... <coughs> Espetxe martan emandako horretan, ez? Ba, dibuiz, e, zein espetxetan egon zineten, eta... Ba, e, ahi batu esala, e, gu batu, batu ginen, e, azkenengo iru espetxetan, e, izan zirela, e, rehu fleuri eta fresnez, eta... Eta bertan eh pues Okres baldimanago e, e, gure euskal presak estirailtzen eh amarra, ustuz 8 direla, bertan daudenak iruzpetetan eh ez dakite, ez dakite oso, gutxi gorabehera. Eta eta hortara or, or, hortara eginenuen, eh e, askeran eh basen eh gauza bat, eh ilusia berai, askeran eh ikusten genuen e, bos, bueno, e, erronka bat basela hor horre larun batean eta pues bueno, eh beroketa gisa erabiltzak denuen. Eh pertsona inguru egon ginen eh bertania ja, martxanari sirenei ba babes beze, babesa gehiago babes gehiago emategen orotara ni kalkulatze dute 200 bat pertsona biliki ginela azkenengo hiru egun hoietan sortu zen giroa oso, oso familiarra izan zen. Zen e, naiz eta bertan segun jendea ez ezagutu Egon hor argi eta garbi e, elburu, el, elburu sehatzu bat zela e, euskal presoak eta egun hori bueno, dela aste batzuk, baga nuen erronka hori e, bose, egoki, modu egoki batean gainitzea, Gerora ikusi izan daena, azkenan amaika mila bertsoa inguru Parizean bildu zirela Eta pausuak e, egon izan direla Estatu frantziarren atletik Orduan nahiko valorazio positiboa egin esakegula da Leitch. Oh, bueno, ba, beste galdera bat iguale eiteko. Eh, ba, jakin zenuenean berdan parte hartuko zenula, ba, zenulako zen ulako edo zer espero zenuen jasotzea, ez? Es? Eh, espetxe Marta dotatik. Ba nikuz dut esperientzia polit bat jasotzen indola, e, eta eta hala izan zen, eh askin finean e, Naiz eta bertan zegoen jende gehiena ez ezagutu e, Segituen sortu zen e, ambiente oso, oso egokia e, Laguntasun harreman bat e, e, Euskal Herriko e, alde esprezintatik e, gertuatu zen jendea Eta harremana izan zen e, oso, oso, oso oso ona e, Ba, zen militantzia harreman bat, hau da bagindoa zen E, hortara espreski, baina gero e, naiz eta eguraldi txarra egin, e, inoskulako euria, Gazkabarra, Xea, Hotza, e, goizeko 7etan jaiki eta ibiltzen hasi 25 kilometro inguru, bueno, nahiko naiko desaatzegina, e, pues orria urreiteko, ba, ba, kantak, e, giroak, e, bromak, e, bueno, badira alternativak eta, eta horrela orrela indenuen. Eta, galeratxo bat, e, igual, nik esango nuke, bueno, e, esango nuke igual e, gehiengoa, espetxe martxako gehiengoa, gehiengoa gaztea esanla, edo... Bai, e, ne hurra hundi batean, bai, e, gehiengo gaztea zen, baina, bazirene, bai, beste toki batzutako... Eh, bat bat eze okres baldemanago el horrioko nahiko gonditxu bat Eta eh, eh, sentimentuz gazteak zirena, baina gero adinez ez eh, dakindiko oso, oso gazteak ziren Orduan, esan eh, bueno, dozunare kontuan hartuta, esango nuke balorazio valorazio egiten dozula, eh? Bai, azkenean izan zen, euskal eh, herrimaian eh, Egiten diren topaketen antzeko gauza bat, baina milaka pertsona batu beharrean, bat uginen berreun bat pertsona, orduan, e, esan daiteke hartu emana, e, asko zabera azgarriagoa izan zela. E, esagutze dituzu beste herri eta lurralde batzutako errealitateak, e, ez dakit kasualia izan zene doiz, baina e, bertan bat zegoen herrialde bakuitzeko e, talde minimo bat, Orduan, eh, nahi izan zanets gero iparaldeko oralitatea gutxoa gehiago ezagutu, ba seruekin iparaldekoekin hitzitekoago aukera, eh, urekin harramandu. egia e, e, da, eurak antolakuntza egon sirela, eh, eta beste baina denbora gutxiago euki zutela, e, edo, bueno, e, alderako esango dugu. Baina, baina aukera hori or segoen eta naizazu zutenek ondo ondo zuten. Bueno, lehen esan dugun bezala ba, espetxe bira Parisen egindako manifestazioa laguntzeko egin izan zen eta benduaren bederattzan egun historiko hori heldu zen. Hamar mila pertsona Euskal Herritik, Herritikmila kilometro bidaiatu zituzten autobus, kotxe eta trenetan Parisen esateko ba nahikoa dela ez eta bueno, ba, presoak zan nahi eta behar ditugula. Zelan bizi izan zenuen egun hori ez, manifestazioko egun hori bawoz izan zen ohituta gaude eh manifestazioetara, e, poliziak esartzen dituen babes e, kakotzen artean babes neurri horietara, eta eta pues Frantzianko ego, ontan, izan zen guztiz gutxi ezberdina eh mani manifestazioa undira bat horretik eh zen e, E, errepietik, e, esku horriak banatzen, e, jendeak gelditzen gintuen asalpenak eskatzen, e, jendea oso interesatua. E, jendarmek eurak bebai, e, kalea muzten zuten e, unetan, eta e, esku horriak banatzen ginduazen, noi, e, e, esku horriak eskatzen. E, arraroa, arraroa. Oso bitxea, oso bitxea. E, santza desinformazioa bastante e, bertako mo, an, iparaldeko zonalde hortan. E, eta pues bueno, eh edo e, informazio behar hori gusten zuten eta e, inolako arazo gabe informazio eskatzen zuten. Gero e, batu ginenean eh manifestazio handira eh pues arebitzagoa. Azkenan eh topatu ginen guk eh generaman e, juerga edo eh hori eh biderkatu zen eh, bertan topatu benituanak pues, eh pues okupaino handiagoa izan artela gortu geinean eh hasegon horre askeran manifestazioa zen baina ematen zuen eh jai bat zela hasegon eh, eh, framework frenimoguruza... Zer, o sea, ez batzeko igual, ez? Eh? Bai, bai, bitxia izan zen, oso bitxia. Ez, nik uste dut, oren dit, e, bertan egon zen jendeasko keztakiela, jatzmeat, e, juerga batetara joan ziren, edo edo manifestazio batetara. Baina, bueno, badirri mesua ondola hasi zela, zantziarra arrestatuak pausua eman izan dituela e, o, o, o, bueno, berostik, eta, no eski, e, e, e, e, e, ezin dezakegu, balorazio pozitibo bat, e, besterik egin. Bueno, San duzu naren arira, ba, mobilizazioa eta ia bete batera, ba, berri onak iritsi zitsaizkigun euskal herrira ez, ba, frantzeako estatuak euskal preso politikoen hurbilketa apurka-apurka burutuko duela. Bilbotik kotxez bizpairu ordu tara dagoen, monte de, de Marsan eta lan eme esan ez petetara, eta bueno, ba, zer dirudizu berri hau ez? Esperantzarik aldago, dago ikuste... Nik uste dut hortan e, Euskal Herragiek eta batez ere e, batkigiek e, oso, oso ondo jokatu izan dutela e, Bidea ondo, ondo zehaztu, jakin izan duten horekin hitz egin eta, eta hortik etorri dira pausaak ez e, Lortu dugu nola baita e, e, estatu espainiarrak e, enbat urtetan egin ez duena eta uznaiz, eta es izan gure helburua guk etxean editu olako, e, bada, elburu hortara bidratuta dagoen pausu importante bat, eta posikagoteko moduko da. Zuk, e, uste zenuen horrelako espetze bire eginda eta, bueno, Parixen egindako manifestazioaren arira, oza, sea, e, manifestazioarekin horrelako aurrera pausu bat emango zala, edo sa, esperantza zeneuken horretan? Sentitzen zen, giroan, sentitzen zen, e, jo ezberdina, esberdina. zela beste edo simbolizazio eh, antzeko ser. Baxen beste esberdina, ez. eh? O sea, eta Parisen. Sere sere iten dugu 11.000 jartok eh, Parisen eh jo sea, aldarrikatzen eta bueno, boze, kurioso, oso kurioso, baina, baina posgarria, posgarria. Pues gauza eh, ezberdin horiek eh, Pues, eh, aurrera pausak emateko eh, baliagarriak direla, eh, ikusi ikusi izan da. Bueno, ba, espero dugu gero eta berri hobegoak obeagoak izatez, eta azkenean ba eh, aukera izatea erratza joanetan eh, kontatzeko. Eta, bueno, ba, mi eskerekai gurekin egoteagatik, eh, zure gogo eta gurekin konpartiteagatik, eta, bueno, mi esker. Zuei. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, eh Irola Irratian 107.5ean, eta bueno, e, gure irratzaioari ba bigarren satitzo edo edo hau emateko ba bigarren elkarrisketatzo bat edukiko dugu, eh e, bertan egonda aurreko asteburuan gure ausokia de den Itziar Plaza bisitatzen eta bueno, ekingo diogu ba elkarrizketa elkarrisketa oneri, ez? Aisa, Kaixo. Kaixo, Arrastean. Arra Kalea, Aisa. A bueno, eh kontatu diguzu zelan izan zen bidaia eta zelan egin zenuen 1000 kilometro horie. Ba, bueno, ni ustuzute eh, bidaia hasi zela ja Ostiralean ohera orduan, ez? Ba, batezbe hori, ba mo prestatu ez dakiz zer da hori arteko ordu horretan, ez ba konturatuko xendu dela lo egin, e, goizeko 3etan, esaten ba ja naiz piskat, dutxatu, ez dakiz da daia ja, iroportura joan nintzen, ba ni bakarrik esnitzen joanesan bar dut, eh ausokidadeenarenarekin joan nintzen, eta bueno, bertan ba sigarrak botatzen iroportuanan itzaroteko da da bueno, ja eh eh sartu an sartu ez eta Bizka biddaia hasi ja, izan kompplikatzen ez, ba, atzerapena egon zen zazpirak eta bostean atera bar ginen baina zortzinetan bueno, ja, atera ginen da hase ginen pika bat bertan ja urduritzen bisetaren kontoagaitik ez ba Hor dago kontua egin bar dituzlamila kilometro ta, da igual atzerapen kontu batekin zarala ba, heltzen ez. E, bueno ba, abioian ja o, o, super urduriak egon ginen, baina bueno, bertan e, justo gure abioian bueno, ba, santutsuko lagun bat zegoen ere bai da bertan bueno, gu lasaitek kontuan egon zan, ba, pizka bat, da baina bueno, ja, abiatu ginen, pizka bat korrika han esaten zuen bezala a, a, apretando el culo joan ginen bertara e, korrika ba, ba, bueno, ba, tren hartu, berrogei minutuko tren bat, gira bigarren tren bat hartu e, Ba, bueno, errirarte eh gero ba, ibiltzen hamar minutu eh? Ba bertan ba, ba presa sartzen pizkat korrika. Orotalar ordun eh bizita egin dizateko aipatu dituzu ja e, hartu zenula hegaskina, eh? Eta gero bi tren. Bai, hegaskina ta, ta tren. Eh zen bat tortuko bidaia izan san. Ba, ni ustuz ditu ordu ta piku kalkulatu genuen, segoeinen eh hegaskinean ba kalkulak egiten, ez pizka bat eh zenba tardatuko genuen, eh baskaldu barik, ez da gizer, ba pizka hori ba aurreratzeko ordu beteko e, kontu hori, ez, ba bat eh alegintzen korrika egiten da, gero hori ba E, ibiltzen hamar minutuko kontutxo bat, eta egun horretan, zegoen kriston, kriston lainoa, ez genuen ikusten kartzela, ez genuen ikusten neser, da, da azkenan heldu ginen, ez ba, kostata, sartu ginen ba, kasetan, ez, ba, bertan hori deneiak emateko, eta sartu ginen korrika, da bertan zegoen, ba, bueno, neska bat, ere, ba, bestekide bat, bisitatzeko bizitatzeko, da, bueno, ba, Bertan, lagun, bueno, berak lagundu zigun, ba, pizka bat pizkabatez, eh? e, lasait, denbora erekin zaudetela, ez da gizzer, da, bueno, ba, pizka bat pizkabator, eldu ginenean, ja, gu, zanganu, bueno, ja lasaitzen gara, gero sartzen garenan, bai urturituko garela, baina, bueno, baina, ja eldu ginen da, bueno, pizkabat, e, lasaitu ginen bastante. Oso, ondo, eta, espetzean bertan, zer enolako neurriak edo, arauak daude, oso sorrotxak aldira, sartzeko edo, Bueno, ba, en, bueno, nire lehengo bisitada bizitza osoan eta inicio ez naiz egon Gartzela batean, eh bai kontatu, bai igual, es, bastatu frantsesean, bai dira pizka bat e, laitagoak, es eh es, espainolak baino uste dut. Baia bueno, es, es dut nai esan, se bueno, lehengo bisitada denez, e, da, bueno, ba, ba, guri bai kontatu sigutela, es ba, ba, bueno, daude, bueno, pasatu bar dituzu e, kontrol batzuk Eh, bueno, eh hiru aldiz baduzu hori, eskaner hori, ba esara sartzen, ez? Era justu eh egon san neska guri laguntzen, ba bueno, lehenengoai eta eta berari, bueno, aurkitu sioten tamarran, e, pin bat eta bueno, bai bertan gu, ba, ez, ba oraindik esginela sartu, bai hasi ginen pizkat urduritzen, ez? Jo, ia segert, ba, pizkata ba, bardura daukazu, ez? Ba jo beldurra ba, ez? Bai, egiten mila kilometroko ba ezkinan itendozun 1000 kmko bidai bat, iru ordukoa gitzi gora bera, ez eh? gaskina hartuta, claro. Ta ezkinan bentatendos iguales e, gal, galdu desakezula aukera, ez, eh? ba, laguna bisitatzeko edo. Bai, batezbe da hori, ez, eh? ba, bueno, gero pasatu genuen eskaner bilustu ginen iagu bakarrik, eh, <laughs> ane pleira kendu zituen, ez da gize, esan genuen, bueno, pasatu bar gara bai ala bai. Da bueno, arasori gabe sartu ginen eta eta batezbe, o sea, segurtasuna dago, baina Baina da zori gabe, izan zan pixka bat, bueno, ez urbiltasunaz azkenean gartzela bat da, baina, bueno, traktu egokia izan zela, bai ez genuen, ba, pixka gure... Ez genuen baritu, ba bueno, gureekin ba pizkatatu un poco esto, baina baina ondo. Ja o sea, compara igual beste bizipen batzuekin izan aidozu, ez? Bai, ba askenean ez, ba, laguna kontatuta, ba, familiar, ba, beste familiar batzuk, es bai ba, araso araso asko egon eh, ba, goten direla. E, baina bueno, gu sartu ginean ta da bueno. Bueno, ba araso hiru egiteko azkenean eh ...bizita momentua heldu da, eta nola sentitu zaren itxiarri lehenengo bezarka dori emanez, eta ze sentimendu egintzizun hori. Azu azkenean esan ezagutzen esagutzen itxiar, ez? Es? Ez bat, karo, lehen komentatu duan bezala ez, azkenean joan ginen e, bi pertsona ez, pizka bat, e, ba, igual perfil desberdinekin ez, ba, berakalean ezagutu duan ez, es, hausuan ezagutu du, pote akartzen ezagutu du, E, eta ni argazki baten bitartez ezagutu dut itziarez, ba, bai, bono, bauzoan, ezagirik nintzenean mugitzen ez, bai, ni bera argazki baten bitartez ezagutu dut. Orduan bai, gine, eraman genuela, ba, bakoitzak bere eh? sentimendua ez da, Da, bueno, ba, le, ai, gainera hitzer ez genuen ikusi lehenengoa izan zen iratze bertako kide bat ez ba, leho horretan ba, urbilduzen ez bagu agurtzeko ez. Ba, hori ba, azkenean emozio hori hurbiltzen dela beste kide bat ez zaitu ezagutzen baina, bueno, baina e, joan da agurtzera gutzen ezbo bate hori ez, ba, porreatzen ez da gizereta bai izan zen sentimendua gero hitzer gertu zen, Ate azabaldu, ate azabaldu zenean ba uste dut biak bota ginela beraren <laughs> berare kriston besarka da bate motera, ez? E, da bueno, da ba sentimentu ba pillo ba sentimendu, ez? Ba, ez ere ginenean ja pizka aldizaiago, ez? Ba, ba, kontatu zuen anekdota bat da kontatuko du da iritzi itzaialako ta markatu markatu sidalako pizka, o bat bizitan. Helenengoa izan zen, e, Ba, bizitan e, komentatu zuena izan zen, eh etorri oroitzapen bat e, bueno, ez da ikasle e, jaialdi batean, es bai joan sirela berritzarrak ikustera eta eta ni gogoratu momentu momentu horreta, es, da pizkat bak bueno, es, ba lengu komentatu dana, ba, ba eskenean, e, bi, bi pertsona desberdin joan garela, es da da azkenean, ba, bueno, ba, negar barregen genuen, es, ba pizka bat. izan zen, ba, emozio explosivo ikaragarri bat. Da, bat ez batezbe oso esperientzia oso oso polita. Ba bueno, handi gordu biter dira, agurraren momentua heldu zen itxirekin eta un egogorrak izan al ziren hoiek. Ba, ba bueno, ni momentu goratzen naiz, es, ba ba zutenean zabaldu zutenean, es, ba ba oso askarez biordu terdi Da, da pasatzen zaizu oso, oso askar. E, puh, izan zan, bizka bat tristura, bai, bai tristura bat, ez, ba, bukatu da eta aurrengo bizitara arte bila gelditzen dira. Ez. Ni niretzera noa, e, abioia hartu, egazkin hartu eta berri huretzera, baina bera, bera bertan gelditzen da. Ez. Ni nire bizitzarekin jarraituko dut eta bai bertan, bai une oso gogorrak direla. Bait, duintasuna eta zapakultza berean esan alda alaitasuna eta tristura eta nazten hori dira esan, zu, esan duzun bezala eta hala izan zentzureka, suban, ez da? Bai, bat ez be... ba, barkatu, eh? Emo <risa> zenatzen ari zpizkat, ba, ba, bai, kriston, baina jo, niri itziar e, transmitutu zidan e, indarra. Osa bat ez be indarra, ez, e, jarraitzeko borrokan, bera jarraitzen duela borrokan e, espetzean, Eta, eta izan zan ikaragarria, pizkat. Eta Euskal Herrira bueltatu zinen, zan e, eta salba, beti ez da horrela izan iztripu egon direlako sakabanaketak dakarren bida ibukaezin hor, horiekin, eta posten gara gure artean berriro zu egoteaz, aizea, eta eskerrik asko zure kondaira gurekin konpartitzatik. Ba, ez zuei eskerrak. <laughs> doni eh agur esan du Azkar, baina bueno, bueltatu gara horretara, o honetara se eh daukagu ze gogoak gehiago hitze egiteko honen inguruan. Eta bueno, eh sin mas, e, aipatzea kartzelero greba, e, frantziakoa, e, zuk bizitu izan dozu kartzelero greba hori, no nor kontatu dizu horren inguruan xeozer, eh reauen zeo zerbizitua zu horren inguruan. Zehozer, er, Mon ba, bueno, gu bagenekien pixka batez, ba, bai hasi zirela greba egiten, e, baina gero ba, itzirekin hitz egiten, ba, bueno, bertan ez dela somatu asko, bai, e, zenide batzu bai kontatu igute, ba, ba, beste espetze batzuetan igual izan dela Ba indar gehiagorekin sartu dela, ez. Ba. Ba, piketak egiten gartze aurrean zenideak ezin sartueta zenide asko bizita gelditu direla gu, e, ba, sortea uki duguta, Arregun ez da egon, orain goz ez da sumatu asko, orduan, bueno, gu ez genuen ez dugu euki arazorik, orduan, Baina bueno, bai badakigu, abestek ba, hartzeletan bai izaten dagoela, pixka bat, e, jebia, bai parte horretatik. Egal, komentatu behar dugu ere, e, e, azkenean e, frantzian egin dozula bizita ez, Itzial Plazari, Baina, hamen bueno, gure artean badako guz, eh, bueno, baude hainbat Espainiar eh, Estatuan egin izan ditugunok bizita Ta igual, konbentatxapizkat, suazkenen eh, eh, familiarra ez izanagatik, eh, Frantxar Estatuan ezin eh, izango zenuke aukera, itziar bezar, bezarkatzeko adibidez ez Ta bueno, ba, igual, ekaik, eh, konteko zupizkabate eh, nolakoak diren Espainiar Estatuan egin izan hori diren bizita hoiek ez? Eh bai, esberdinak dira. Eh Frantziarre estatuan e, lagunen bisitak dira e, kristalgabekoak, kristal hau kristal Gabecua, da, e, daukazu e, presoarekin eh harmoñ fisiko bat egitzeko aukera eta Aixa gaipatu dela eh biorduta erdi galdu dute eh e, Estatu Eh estatua Espainiarrean eh da oso eta eh ba adibidez visita baten kasuan e, eixake egin izan duena bi erdi iraun ordez irautten du 40 minutu eta 40 minutu horiek dira e, kristal kristal artean hauda e, presoa dago e, espetxe barruan zube bai baina presoak daukan e, zurekin daukan kontaktua da interfono interfono bides hauda e, dago kristal bat e, presoa eta eta lagunaren artean eta E, interfonoaren bidez, e, e, abiatzen dira elkarrizketak. E, berrogei minutura eltzear reza, e, zaudenean, e, normalan izaten da, e, bezazkenengo minutuan edo, e, abisua ematen da, e, funtzionerak ematen du abisua, eta zuko da dakizu, e, tarte, tarte murritz batean, e, Interfonoan e, abiatzen diren e, hau zuinak mostuko direla, eta e, ezin izango zaituela presoak e, e, entzun. E, horrez gain, e, kasu hontan, e, e, modulo, moduloka antolatzen da e, bizitako egonaldia, eta daude modulo, modulo guztiak e, elkarren ondoan. Orduan duan, askotan e, suertatzen den historia da, e, ondoan daukasun e, moduloko jendearen ahotsa entzuten dela E, presoaren e, ahotsa baino behiago. Orduan, e, impotentzia apur bat ere bai sortzen da, da asko zere e, urrutiagoko harreman bat, eta bueno, batez ere umentzako e, beso, garapenean e, ba, bueno, ez, ez, ez, da, ez da berdina. Bueno, eta aipatu duzu hori, eta haini, bueno, E, egon ginean Bizita egiten Espainian, Espainia Erreztatu hanbe bai Eta aizak aipatu duen e, Itziar ikuste Osa ikusi zuen lehenen goaldi hori ba, Nik beti pentsateot ba, itziar ikusten dudanean Edo beste preso bat ikusten dudanean e, Argazki baten bitartez Eta ez dudanean inoiz ezagutu ba, Gorkake batzutan ere Komentatzen duen bezala ba, Ikusten dudala e, Superoi baten gizara edo Eta nola la saldoaina izan bada pertsona bat nola holan estralurtar bat modukoa. Eta zuke zenek kan sentsazio hori itziar ezagutu osea o nola ikusten, nola irudikatzen zenuen bere pertsona osotasunean. Eskenik, mm -hmm. osea nahiko zalantzak dauzkat, osea nola irudikatzen dudan e, itziar. Eta orduan ez dakit Ba, ni uzutut azkenanez, ba, ausokideak eh ba, kontatzen digute, es, Itziarren bai, inguruan, ez da giser da da bueno, bai ni uzutut eh zu komentatu zuna, es, ikusten ditugu argazki batean ez ditugu ezagutzen e, e, eta, es, badirak hor daude, es, emandute e, Ba, bai hor bai, daude, es, eh bere dute kartzela baten barruan Eta da susau egiten zure bizitza kalean, ez? Da beraiek borrokatu izan du, borrokatzen daude oraindik ere, ez? Da da pizka bat, em, ez dakit oso ondo zelan deskriba tu hori, ez? Abies, ba, eh, ni ez dakit taltua basan, txikia basan, mm -hmm. abies, ba, claro, ikusten genuen argazki baten bidez. Da abies, ba, e, ni hitziar ikusi nuenean, jo, bai bera guapa dala, argaski baten, jo, baina, e, e, ikusten duzu zuzenean, jota da be ez beguapagoa eta dani hori, ez? Ba, ba bere hiea, yes, ez? Ba, biri motza, ez dakiz ser. Ni ez dakiz algaitik, neukan ba nire barnean eh pertsonaltu bat zela, ba, oso altua eta jo, eh e, txikitzoa da nira alturakoa, pizkoa da. Eta jo, neukan ba sentsazio hori, ez? Da daskenan ba besarkatzea, bera besarkatze, ez? Da da ba, sentsazio oso arraro bat. E, hemen saudes, nirekin zaude, baina baina Aliberean esaude hemen nireekin ah, da, ez dakit da, sentsazio oso arraroak. Bai, eta batzuetan be pentsatzen duzu igual, jo, pues maja izango da, baina ez da, o sea, ez ezagutzen, ba ez dakizu nolakoa den, eh? O sea, isa era ez dakizu maja baden, ez baden. Por favor, de a saber, claro, ¿no? Ose, bai. Bai, bai, askenean eh nire sentsazioak izan en plan de, jo, Es que es muy de Irala, o sea, ni de sentarse a Ishan San, eh, eh, jo, es que tienes la, la esencia, es esencia de barrio, ori, eso tienes tan moldúan, es. bueno, o do, no no salas, chatea, ¿eh? O cuando ni ves a las esencia, o sea, eso de muy de barrio, muy de barrio. Es, baña son, en plan de, jo, es que, dado caso es, va, eh, nortas un or, es, Irala con nortas un or ta de Ishan en plan de, aparte de, jo, eres una macarrilla, baña, baña sentarse, ori. Bat txotan bebai, bueno, ez dakite, igual nire sentsazioa da, baina Bat txotan bebai pentsate dugu pa, preso danak izan behar direla super mahuak, super apalak, ez dakizer Eta igual, bakoitza bere izaera dauka, eta ez da zer oso mahuak izan behar Hala igual agian e, borde bat da, ez dakigu baina Pero izia doberbatia, ez que eske, norakia claro, eskenan, ez eske dakizu edo, edo oso lotxatia Osa, adibidez, iralakoa bebai, egon zena kartzelan, Atera zenean zan super lotxatia holan, no? eta geroia ja, hitz egiten berarekin, baina ez dakizu. Osa, nik espero nuen Ibon izango zala ba hori, tipo at, super majua, ez dakiz zer, baina klare. Bai, baina ez que, ez dakit, euren bizipenak be kontutan hartu behar dira, eta batzutan argazki horren bitartez, ba, pentsaten duguna da ba hori, osa, super eroi bat dala edo horrelako, bueno ez dakit, eh, hori da nire zentzazioa, baina ez dakiz zuek zer pentsatuko zuen horren inguru baina... Nikuste igual askenean egiten dogula, orrelako irudikapexio bat, edo ega bai esakite, ez dakienola esaldu, baino, o sea, askenean ez ezagutzen, nesezagutzen, ezagutzen dozu ba hori kontatu dizutena, eta ez dakiz her ba, egiten duzun irudi hori ba ez da reala, es? O sea, baina bueno, nikuste igual eh e, bukatuko dogula igual ja, ja bueno, igual això ba, esan nahi du. Ezan hori, zelakoa ba, den pertsona ez, es, ba, eskenan ulertu behar dugu ere bai, e, igual, gartxela e, asko aldatzen duela, ez, es, eta eskenan, zaude ez dakizen bat urte gartzela batean, eta teratzen zara, eta, es, es, aude bakarrik, ze bertan dago, maz sozial bat, ez, eta Euskal Herrian elkartasun hori dago, baina azkenean zagun e, kanpo deke aldatu dira gauza asko ez da itxirekin hori egon ginen komentatzen ez, ba, justo udan bera ez kontuarekin, eta da, bueno, ba, pizka bat hori ez, ba, e, biharko egunean ezbera ateratzen da eta zer eta azkenan hori ere bai asko aldatzen duez, batez bere bai mm, ezagutzen ditudan e, lagunak e, ba, kartzelara sartu baino lehen, E, gart, eta gartzela ostean asko aldatu dira. Bai. Orduan, jostu dute, gure baiagun bargarela bertan, bapizka bat, e, apoio hori egiteko. Bai. Baina, bueno, eske, ez dakite, oza, sea, batzutan, gukik usten dugunez beste aldetik, eta, oza, sea, ez dugunez eureke bizitakoa bizitu bez, ba, orduan, Ez dakit, oza, edo harraroa da, gure guk nahi diegu gure elkartasun guztia helarazi eta hori dana, baina eurak, oza, euren bizipenak beste modu batean bizitzen da zor duan, Arraroa da gero hori, eta gero bebai, oza, igual, e, arreran edo, oza, irteten direnean ja kartzelatik, eta arrera horretan edo, ongetorri horretan, espero dugu kriston e, emozio batekin biziko, da bezela, que bizitzen dabe horrelako emozioagaz, baina, oza, desberdina da, ze, azkenean egon dira, ez dakiz ematu urte kartzelan, eta haurentzako hori da, pf, oza, ez dakit, oza oso desberdina, ez. Bai, sorionez edo soritxarrez, eurki eh, dugu aukera lagun, lagun askoren kasu hau ezagutzekoa eta aipatzeko kasua da nire ustez, lagun batek, espitzetik ateratako lagun batek e, aipatu zidana, da e, beste herri alde batzutako persoek flipatze dutela e, Euskaldunek jatuzte duten babesarekin es que en finian espechan egonda e, bai igual goratuko gara uretaz baina e, gutunak bidaltzea e, ze, beste babes e, mota batzuk daude babes hori hasote dute gure persoek, eta behin aterata eh e, orain arte daukaten daukaten muga horiek ez daukate asken fian kalean daude beste erronka batzu dauzkate baina izan daiteke okrena pasa dela ez orduan orain soilik eh gratzez saigu e, persoak kale ateratzen direnean eurei aliketa modu aukenean laguntzea eta burka burka e, sartuko dira guren lokotasunaren world ontan Bueno, eta ekaike esandako dako hitzpolite hauen oztean ba, pasako gara bueno, jarriko doigu pizka bat musikita, ez? Bai, bai, bai, nazki. Eta, bueno, esan dezakeguen mendik be bai, ba, muzu bat, bidaltzea itxiri eta, bueno, gartxelan dauden guzti hori orrentxe bertan daude guzti hori Be bai, ziren azkenean, ba, ba ez dakigu noiz, guritu tokatu alz egun, e, Movida hau, y bueno, sube contacto de su en Va, ba, el cartas un ori Va, ba, ba, el arrastea Y el cartas un ori Ver allí el chea Va, ba, oso, oso O sea, ve o sea, arriesgada ber, esta A ver Ah, bye. Le da <risa> le da seguridad Le da seguridad, <risa> seguridad. El te lo has echado pronto Hay que empezar a fumar cuando llevas ya 35 minutos Luego te mareas mas tarde <risa> No pero te fluye, el cerebro va mas lento Las hay, las hay Ichi Ahora te lo lleva de audio sí. o, o igual al revés, porque para no repetir cosas que diga y eso. Y a lo hoy este te da y sé, sí. hablar un poco de la mani, ponemos el audio, hablamos un poquito de la mani y de eso y Sí, te dice, "Harrico, dúgo audio bat, eta ni nago pres", Bale, ondo. Baga, bagoaz, eh? Eta, bueno, ba, oin eh, hasiko gara igualitza egiten, pixka txobat, eh, urtarrian egindako manifestazio nacionara ez, eh, presoen aldeko manifestazioaren inguruan. Eta, bueno, ba, esan eh, bezala ba, urtarrian armairuan, Gabonetako presoen aldeko manifaburutu zen. Eta, bueno, ba, beti esala, ba, pertsonen uolde bateko zatuta, ez. Eta, bueno, aurten laro mila pertsona batu izan ziren, e, naiz eta guraldi oso kaskarra, baino, oso kaskarra izan. <risa> egon zane, guerditik asita, huria egiten. Eta, bueno, dago ba, Euskal Herriko goiengoak, ba, sakabanaketarekin enak, sakaba e, bukatu nahi duela, edo bukutan, bo, bueno, bukatu nahi dugula, eskenean. Eta, bueno, ba, pausuak ez egiten dituela, ba, Euskal preso, eta ieslariekiko Ta bueno, hori ba, baliatuta, asko ba, izan ziren egunerako, ba, prestatutakoak, es? Ba, ni nintzen egurritik hasita aldesarrean, es? Ba, ego ziren hori ba, kontzertuak, e, jaima jaimadas berdinak, latea, bertsoak, eh, eh, ba, bueno, ez da kisere esan duenekai, baina bueno, eh, zuritoak, zer barkatu? Zuritoak Porroch. Porra dut egon zan, bai, e, ta, bueno, e, bat, eta bueno, hainbat eta hainbat ba, gauza desberdinak anturatu izan ziren, egun hori, egun horretan. Eta, bueno, ba, igual e, oin jarriko digu teknikariak, bai. Jarriko dugu audio txobat, bai, e, biatu egin dugu hemen interneten audio bat, eta ba... Ba jaueguin komunikatu bat, ba, e, bai begira, zi, es. Si maniari begira eta mochila dunume ninguruan, seren, bueno, iruditu zaigu agian ba izan dela gai bat hainbeste dugula aukitu, no es? eta orduan ba, ba bueno, pizka bat horri burusa itxe giteko eta beste iets batzuk kentzuteko bai, gureak baino. Eztelak, aurtzaroa lapurtu digu. Motxila dunumeak esgara gurasoekin bizi. Ama edo aitarekin, baina esgara bizi batzuk. Beste batzuk, aitit eta amamarekin. Eta beste asko, izeko, edo osabekin. Ez gaituzte gure gurasoek ezten. Ez daudelako gure egunerokotasunean. kotasumean. Ez daudelako egunero detaien txiki, ez da garrantzitsuenetan. Pero tal y como queremos reflejar el día 13 en Bilbao, los y las niñas y jóvenes de la mochila estamos dispuestas a trabajar por un futuro lleno de colores. Porque así imaginamos el futuro, lleno de colores vivos, rojo, morado, naranja, amarillo. Ha llegado el momento de liberar los colores en nuestro país, de liberar los colores y lanzar las mochilas al aire. Ha llegado el momento de liberarnos de este peso. lehibete batzuk ikusi genuen ba, aurrunketaz, urrunketas, ispertzioaz asko itzetan zela, baina egitan oraindik ez zela ezagutzen aita ama edo bilak espetxan zituzten aurrek bizi zuten realitatea, ez? Ordun, aurr jada ezagunak dira motxiladun aur gisa, ta zeatik deitzen ditugu motxiladun aurrak, ez? Gukuste dugu, edo nor motxile batekin ikusten dugunean oso azkar identifikatzen dela, ban horin bi batea edo dihoala, ez? Orduan batetik motxila hauek irudikatzen dute aurra hauek, beraien gurasoak ikusteko inbehartuzten ehunka, milaka kilometro hauek, Baina bestetik, uste dugu gaitaren motxila hauetan badaola aurrekin lotutako ezaugarri eta balore pila bat. Zehazki pixka gukoi da, jendarte guztia izabaldu nahi ogun, ilusio, kolore, indar, aurrak ikusi eta beti daude aktibo, jolasean, pozik eta goi da, baita uste duguna motxila horietan gordetzen dena eta trasladatu nahi duguna e, jendarte guztira. Eh, ...la carga tanto afectiva, personal, emocional... ...que llevan eh, los hijos de los presos y presas, eh, políticos vascos... ...es una mochila eh, que, bueno, eh, son muchos los, los niños... ...que ha habido en este colectivo... ...y bueno, ya iba siendo hora de un poco socializar... ...y dar a conocer el tema, ¿no? Es una mochila cargada de todo eso de lo que se priva a estos niños por el hecho de tener a su padre o a su madre en la cárcel. Eh, los miles de kilómetros que tienen que hacer para la hora de, de, de ver a sus, a sus padres, eh, los riesgos que corren, la falta de la figura de ese padre o esa madre en casa y a veces eh, son los dos los que faltan en casa. ¿no? Bilbon urtarrilaren amairuan argazki batetarako dugu amabiterdietan. Argazkea porretxekin aterak edo xua aiz eta aizarritzan. <risa> Ta bueno, ma contaigos igual, seo E, Aude hau entzun eta, igual, e, sortu da dinamika edo lan honen atzean helburua ba, edo zer denez, azkenen dinamika hau, motzela du nuomeak eta Ota ego zuzio zer eka Bai, baina bueno, beste ere gabe, audioan nahiko nahiko ondo aipatzen da Zuziandua <coughs> dago batez ere manira begira, baina dinamika honek urtebete inguru dauka E, Elarazin nahi zailo gizarteari, e, sakabanaketak e, e, sortu izan dituen e, beste mailako e, ondorio batzuk, eta arietako bat e, nola ez, e, moitxera umeak dira, ez? Egun neun da mairu ume dauzkagu, egoera honetan. E, hau da, gurasetako bat edo biak e, espetxean, e, e, hainbat kilometro egin behar izana, eurak ikusteko. E, Umea guentzako karga nabaria da, hainbeste kilometroa ogen behar izana, e, mota, mota edo arrazoi ezberdin ginen gatik, e, bez, azken feinean e, lagunekin egoteko denbora, denbora, denbora dela eta hainbeste kilometroa ogen behar dituzte, e, uren bizitzarrizkoan jartzen iztripuak direla eta e, denbora desente egarrotzen dute bertan e, beste motadako ekintza zabatzuke egin beharrean, beze, adibidez lagunekin jolasean ibili, e, nera besaroa sartzen zarenean, bezo, es, lagunen garantzia kristona da, e, ikazkeetena arloa hor dago ere bai, bidaianen beste ordu du eman beharrak e, e, denbora keintzen dizu e, eskolako lanak e, edo azterketetara begira e, ikazteko, e, aizialdi edo kirolean sartuta baldin bazo de ezin dezakezu bertan parte hartu modu aktiboan, edo beste beste kirolkide baten antzera, e, osasunean ere bai eragina uki dezake, aske honfinean e, estresa edo antxietatea sortzen du, e, familiako kanpoan dauden kidek, e, bisitara gerturatzen doan, inane, eh asteburu gert gerturatzen doan nian eh pues, nabaritzen da, eh, e, paketea egin behar duzu deia deiak eta deiak egin bizita eskatu izateko, e, dana prestatu Isaac Lena ipatu duena, eh e, pues xordo e, daiteke gabas eh login esinisana, urdultasuna delata, bihain Eh, pues Kontrolak, eh, iztripuak, eh, meteorologiak, atletik euraldi txarra, eh, lurrak, askabara horrelakoak sortatu aitezk ere bai Horregustiak eragina dauka umengan Eta gero gonozki, bertara eltzen direnean, esto da soporretara Baizik eta espetxe batetara doaz, espetxeak eh, umentzako eta nerabentzako daukan eh, konotazio negatibo hori hor dago eh, Bertan daude funtzionariak direla umentzako eh, pertsona rak maltxurrak ez uren gurasoak e, eurekin egoteko aukera ematen ez dieten horiek orduan esan daiteke horialde e, e, e, aipatu du duen bezala asteburu osoa ematen denean bisita bate egiteko bisita ez da berrogei minutukoa. baizik eta e, etxetik ateratzen edo, atera aurreko une horietatik e, etxera heltzen zaen arte rautzen du irauten du bisita horrek ez Horrek e, motxiila dugun umengan kristo eragina dauka. Eta bueno, igualde aipatu beharra dago, bazkinean ba, dinamika horrek, ba, nahiko indarra hartu duela, eta duela egitzi ikusi izan dugu ETV baten, es? E, usta gote uran ditan, bai, e, horren inguruko, bueno, horren inguruko, e, programa bat egin zutela, es? E, nahiko polemikoa egual izan dela, bueno, niretzako es, baina nahiko polemika sortu izan duena, eta bueno, ez dakite amengo norbait ere ikusi izan duen. Bai, eh, ez dakit, oza eza joan zeharre umeak eta eh, itzegin zuten nolakoa zen neurentzako kartzela eta osa, guztiek esaten zuten ba, hotsa eh, eta grisa edo horrelako zeho Eta be ume batek, bueno, bere amake aipatu zuen ba nola bera, eh, txikita, osa, txikiagoa zenean nola irudikatu zuen ba, kartxelero bat, ba, holan, komo eh, Aota, oza, oza, aota eh, Beti azerre Bai, azerre, oso handi batekin Hortako lan, como oso handiekin Eta holan, eta, bueno, hori Nitetako oso adierazgarria izan zan Ze gainera ume hori naiko Bueno, aurrori nahiko txikia zan, ez? Zei urtekoa Edo horrelako hmm. zeho zer Bai, bertan, emalaldi eh, hortan Inkusia izan zen gutxo gora bera Argieta garbi, eh, bos, bidei batek eh, Bidei batetan Bidei eh, batetan Gertatzen etzen diera jasoerak eh, eh, ez, protagonista ezberk hautatu zituzten, E esan lantaldiak eginiko lana kristoa izan zen. Ezta ez baita erraza hor txikiekin lane egitea, eh, une askotan somatzen ez zitzain aurrei unkituta eta, eta erledezasioan erle hiblitako lantalde horrek <coughs> erdini guzti dute kresto lan egin izan duela e, beste aurrera posua gehiago e, orain arte e, hainbat gai tabu izan dira eta pues, bueno, tabu hori apurtzera bidean eta orain okrez baldin hasi dira beste kampaina batekin e, beste kolektibo E, batera bidiratuta, haudazu, eh orain umeak izan dira eta orain eh urrengo pausoa e, agureak dira. Haudazu, <coughs> adinean sartuta dagoen jendea, ez? E, perso, hainbat presoren gurasoak que ya eh urtetik gorakoak e, kasu batutan 80, 90 inguruak eta orain eh horrengo pausoa hori izango litzateke ez eh, nahi dute apurtsoa eta argitaratu zen nolako ezintasun motak dauzkaten eta zen nola eta den beste traba bat eh, euren semen alabak ikusial izateko Zagun? Bon. Osa bueno, o <laughs> Ni na naipatu gauzat eh, nahiko adierazgarria izan zena be, aurur motsila aur, aur du nahi bueltuz ba, nola, nolako heldutasuna e eh, adierazten zuten ez eh, edo islatzen zuten, nahiko adierazgarria egin zitzaidan hori. eta azkenengo bueno, e, sai joan zeharre hitz egin zuen umetako bat azkeneko zera horretan... Eh, nola ipatu zuen, ba, berak nahi zuena zan, zala, e, karneta kotxe karneta ateratzea gero euren gurasoi bizita egiteko berakotzes, eta igual umeak zeukan e, beratzi urte edo, eta hori niretzako izan zan superadierasgarria eta unkigarria ben, nolako, zan, nola ume horrek beratzi urte gaz, oza, bere bizitzako esperantza edo, zala, e, kotxe karneta ateratzea gero euren gurasoi, E, bizita egiteko eta autobusa ekiteko edo, eta ez dakit. Oso adierazgarria eta unki izan zen hori niretzat. Eta bueno, igual jarriko du gure teknikariake esku musikita pizka bat, e, pasotik irteteko. Eta ja, bukatzeko, bueno, aipatzea hemen jarritzen dugula irola irratian, egun dazazpi puntu bostean. Eta, bueno, aipatu ditugu e, bi mobilizazio herraldoi, e, Parisekoa eta Bilbokoa. Eta, bueno, eurrengo urteari, bueno, edo, eurrengo kurtsoari begira beste mobilizazio erraldoi bat esperodo da. Eta Aranon eta Madriken, estatu espainarreko kapital handian. Eta, bueno, zer eh, espero dugu horretaz zer komentatu da? Ba, ikuste uste igual, eh, gehien komentatu izan dana, dala, bueno, espero dela hiendetxo eizatea, baina nik horrelako beste sentimendu bat edo nabari dala, eh? Azkenean baza igual gauza bera Parisera joatea, Madriera joatea, <risa> Ez dakit nola esan, eh? Nik uste igual eh, itzaz da beldurra, baino Urduritasuna bai. Urdurita baina Urdurritasuna baina, bariada Artuko dugu Madri nola... Osa, ez dut uste... Artuko gaitu uste Madri ba, ekaileen ba, kontatu izan duen besala, ba, bertako polizia, eh, informazioa eskatuko digunik, eze horrelako ez dakit <güls> Informazioa bai eskatuko Bai, baina nik uste hori nana edo, bai, baina... Ez dakit Nik uste bai, bai, <güls> bai, bai, bai <güls> Asko zarrotzagoa, bai. Baina, Cristona izango da. Madrille enore, un milla pertsona, e, euskal preso, taides larian er, urbilpena eskatzen, Madrille gainera ez dakit, eskeretle izango ah. da, ururitas una suertatzen zaito. Sea, izango da, Cristona, an Madrille manifestazioa burtuko badugu, eta ara iango gara, Madrille eranozki. Ba, igual caskoa azkoz... eraman barko dugu, ez? Ba, bai, nik uste bai, txaskoz gogotzu, baina igual... E... Ez dakite, horrelako chaleko bat edo golpentako, ez dakite... Si os ere, igual egin margo, izango dugu. Bai, tuiterren komentatu dazko da eta egin dituzte memeak eta... Eh, ba, <risa> manifestariak kaskoekin bo, eh, por lo que pueda pasar eta horrelakoak... En Así. peores hemos estado, esa tendencia muy buena Esa que en peores, pero... Bueno, Gu, que esto tú esté en peores <risa> Y es algo da curioso, ¿eh? Bueno, <risa> ah, es eh, es ah. o sea, bueno, o sea París era Urbildu, Badira, Maika, Milla, Perchona Y Don Maus, Madrid era... Me humilla. Va a cargar que ¿no? <risa> os ya es algo, gara... Eh, yo qué sé No sé, <tose> la rogué mi, ya está tu maillan mugituko d'allendean, ikustez, de ta Madrid maillan... Añera, ahora, nos daukagu bestia bazabat. A, igual, eh, catalana, es que era baipático, se que huela. Euren preso en Gertura apenas kate. <tose> de mono, tedis, <tose> pancarta. Alto, ya, ya. <tose> bueno, igual adieras garri en aizango da Euskal preso en inguruko pancarta que ikustez a Madrid, en hori... <tose> Curra, peguurriñal... Bai... Está aquí. Es dut nola Madrileko kale zabal batean euskal presoen inguruko pankartak imemo. Así que, va a beste saio bat, eh? Ya ha prestata el. Ya, bueno. Bueno, reinte temporada daukago horretarako. No esco, no esco antolatut de se urria, ¿ves? Auraindik egunas dago seas baina tabaña, ya Bueno. Bueno, ni costes hartuko dugula, eh? E reialdia. Eta bertaratuko gara, eta, bueno, aurrera antzeago ja egingo dizuegu horretarako e, manifestaldi horretarako lusapena bueno. Eta, bueno, ba, igual e, bukatu baino lehen, igual jarri guzu azken nengo abesti bat, edo, es? <girro> amaitu behar ditugu prestatu da, prestatu da gendira, baina, bueno Jardezak egu daukagun sintonia, bebaia gure esateko vale. eta honekin ja ba, gaurko saioari amai ematen diogu Vale? Venga ba, ba Sintonia aurrera Eta... Eta bueno, ya eskerrik asko ba, berriro gure artean egoteagatik Hemen Irolako Estudioetan egoteagatik Eta... Bueno... No Neirei iruditu saio interesgarria, polita eta gainera, ba, bueno, ba, hemen auzoa egiteko moduko, abi, bai, ezta, boliki-boliki, hemen topatu, Irolan edo beste lekuetan, eta badakizue hor beste aldean zaudeten hoi, egun da 6.5.2 besta igandero egiten dugula hausokideak zaioa, e, gaurkoan izan dugu iralako presoena taldea gurekin, baina urrengo igandean ba, izango dugu beste, beste kolektibo bat, iralako beste kolektibo bat, ez dakit, egin tokatzeza egun, baina bueno, badago prestatuta. Orduan hori, nire aldiz, ez dakizuek zer, zer gaiozan nahi badeuzue. Zuri bezkerrik asko gure teknikari lehiala izateagatik, eta beti gure alboan egoteagatik, eta bueno, e, sintonia jarriko dugu, eta e, agurra, emongo diogu gure zailo oneri. Baina, guale, amaituko dugu lehen, e, ba, esanez, eee... Horri ba, goberaztea... Hora Prezo, indik presoak daudela Euskal kartxeletan eta estatuko, o sea, Euskal kartxeletan, Estatu Espainoleko kartxeletan eta Estatu frantzitzeko kartxeletan eta hemen dik irola irratiaren uñetik, ba, gure besarkadirik beroena, Euskal preso guztientxako eta bat esere ba, itxiar plazari musu handi bat. Muzo handi bat. Muzo bat.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 antes, para seguir con esto, mi música se ocupa No la sacarás de la ciudad nunca es Esto está dedicado a toda la gente que nos quiere La vida puede terminar, la música no muere Iruba, cero ba, cero ba, ti Baraña indi, bit cero, bad, bini Quema un seco rich Y parca tu acera pena mereció la pena Porro va a ser rechen en go en on Borrachean, sin marrador nazara Ni goy cochea, fútbol nazara Rizgo y temean, falta mota txenda Verdu gugastetxea, fujero anca palumen Itale aurrera, hemen daude berri zinoiz ez ziren joan Galdetu bestela Madrid-Chilein uña Portugal Eku batetik bestera ibili bain Idun nahi, nina gai, gehi orain Ema utze bontzain, ikusi eta ikasi Muzikaz da kopiatu itxasi Bazematekin aldasi Isoi di paperarkatza, borrago mata idatzi Bizkar flows hartutxo erraza da esbazen